Головне, як прожити і як умерти. Краще не в ліжку від старості, а входячи на блок, в редакцію, піднімаючись на борт корабля. Просто рікувала. А сп'ят кров, жива кров, і пісок Чистогалівський в червиках жадібно набрякав її кров'ю, щемів, допікав її на кожному кроці, в'їдався у відкриті рани. Це були наче добровільно прийняті мізерні тортури за невидимий не її гріх. Чи ж ходитимуть тут хоча б через босі дитячі ніжки?» У зеленому мисі Інна першою зустріла комендантшу корпусу. Та зраділа їй як рідній, нарешті можна виговоритись, а то немає ні душі, як у пустелі. Ойкаючи за кожним словом, витріщала очі від нервового збудження і розказала новину. «Ой, як же билися ці двоє, ніби на смерть один одного хотіли забити. А все через що? Бо цей водій схояту. Сказав був зі злом з такими матюками, що ой, сказав, що як платню їм зменшили, то хай пропадом все пропадає. Каже, хай би і ті три реактори рвонули к чорту в такій матері на панські голови, як вони, значить, такі розумні. Ой, а цей грім небесний з Чорнобиля, він же сущий за різяка, як почув про ті гроші, що їх мало цьому нелюду, та щоб реактори і ті, що цілі позривалися... Ой, що він, як врізав йому, та раз, і другий. Мало душу його дрібно не витрусив, мов ту грушу трусив, а той, значить, йому здачі і щепилися так, ніяким залізом не рознімеш. Їй-богу думала, повбивають один одного. Ну, та обійшлося наче. Може, переночувати, і взагалі було, чи причулися інні. Вона вибачилася перед балакучою молодичкою і сказала, що болить голова, і пішла до себе. Уночі її розбудило серце. Калатало, ніби на сполох. Ліва рука віднімалася, під лопаткою наче стерчав ніж. І нудило немилосердно. Голова нещасна розламувалася від болю, як той блок четвертий. Тіло зводили корчі. Раптом відчула на подушці щось вогке і липке, і на лиці теж. Через силу підвелася, вімкнула світло, з носа йшла кров перше за ці п'ять років страшних своїх випробувань і злякалася. Умить пригадала злі, жорсткі слова Олеся. Ось тут і сказані їй. Він і очі звузив нещадно, як татарин з Орди Батия, і дзвеніла у вухах, відлунювала жорстке, безжальне, як вирок трибуналу. Не слід було їхати в зону після операції. Не слід було в зону, не слід. Інна гарячково висипала з косметички весь свій золотий аптечний запас і почала жахом ковтати таблетки. Кваплячись, відознобу стукаючи зубами об склянку, вона облила себе водою з корвалолом. Линула його півпляшечки з переляку, не рахувала крапель. У вухах шуміло, як у турбінному цеху. Холод трусив її тіло так, наче її було вімкнуто до струму. Прожогом кинулася у коридорчик, де санвузол. здавалося, що вона випила на стій з усіх споришів прип'ятських, і вони женуть з неї воду. А людина – це не в 70% вода. Життя з води пішло. Її життя, немовби вода в піску, пропадало без сліду. Стільки води з неї виходило, як з Прип'яті в повінь. Волосся було мокре, руки, обличчя теж. Вона лежала високо на окривавленій подушці Холодні змочені водою бенти на на лобі. Я довго тривав цей жах? Вона вмирала. Вінна почала провалюватися в сон, і крізь дрімоту, іронічний проблиск свідомості показав їй глумливого язичка. Славна молодичка, сил на одну нічку. Снився їй Васик, наче біг галявиною жовтих кульбаб у Прип'яті, де режисер знімав сюжет для фільму, і тікав одне й башкетник за кулючий дріт. Біг і сміявся, а вона хотіла крикнути йому, що не можна туди, там похований рудий ліс, а голосу не було. Він дражнив її гілочкою, сосни чи ялини вона не зрозуміла, млиновою гілочкою з довгими голками, грайливий, як мале кошеня. І він таки побіг туди, до станції, до єдиної сосни, що лишили її свідком, бо розп'яття бросла. Синок біг повільно, ніби не торкаючись землі, тікав чомусь від неї, а вона його, так само не торкаючись землі у повітрі, доганяла і плакала. Мала перейняти, уберегти, вхопити в обійми, встигнути, поки його не сховав саркофаг. А він це плив у золотому повітрі, і вона за ним, ніби заманював її кудись, і плив кульбабки разом з ним а його кучерики повільно розвівалися золотими пасемцями на сонці, та враз почали сивіти, як попилом взялись. «Синку! Синок!» – гукнула вона, вибиваючись із сили. Хлопчик обернув личко і вона не впізнала його. «Ти не Іванко!» – прошепотіла. Хлопчик заперечливо похитав головою і зник. Вона дивилася з поглядом на саркофаг, питала в нього «А де ж? Де ж мій синок?» Повітря посивіло до свинцевого туману, Ніби запрошене сивим попелом, І кульбаби сивіли, Повільно облітали на очах. Повільно, повільно, Повільно над серкофагом Пійшов сніг, Відсвічував на даху малиновим світлом Розсипаних малинових хвоїнок. «Це від нього малинові паростки», Стигла подумати вона, І прокинулася. Інна прокинулася, не мов побита, Боліло все тіло, Єдина ясна думка була – відмітити відрядження і забиратися з зони.